Про холодне весняне повітря принесло думку про те, що це треба віддати на течію часу, що опиратись всьому немає змоги, що десь в часі майбутньому народжується нова дійсність для неї віти, Олесі не знати, яка гірша, краща, але нова, і також опиратися дарма. Добре було б, аби та дійсність подарувала диво. Щодо дочки, такої мужньої дочки, вона даза так би не змогла. Пройшла мимо будинку. Почула дівочий сміх що линав з дитячого майданчика. За ним хлопчачий тенор, який прокидався басом. Там тривало своє життя, й найбезжурне, таке, яким і мало бути. Уже на вулиці, коли прийшла трохи і хотіла вертатися назад, почула, що за її спиною хтось біжить. Легко, але дуже швидко. Обернулася в тьмяному світлі віддаленого ліхтаря, побачила те, чого не могла побачити. До неї бігла дівчинка Олеся. «Олеся, звідки?» Олеся підбігла і з розгону ткнулась об Дазу. «Бабусю, ти, Господи, ти Ти справді вирішила, що я тебе проганяю?» Олеся схопила бабусю за пальтою і почала трясти її, люто і «Ти хотіла покинути нас, як не могла? А ще мама казала, що ти мужня і терпелива. Мама казала, коли? Коли я провідувала її в лікарні?» «Пусти мене», казала Даза. «Розтрясеш усю, як грушу. Я просто вирішила пройтись. Вирішила, що не засну. От і пішла. Я звикла перед сном гуляти». Олеся відпустила ласкане пальта і зайшла з історичним сміхом. Аж корчитись стала від сміху. «О, як. Вирішила пройтись. Вона звикла гуляти перед сном. Дуже мило, дуже приємно. Дуже-дуже несподівано. Ха-ха. А я вже подумала, хто зна що. Далі стало легко, майже справді приємно». Десь вона чула ці слова, цю фразу, дуже мило, дуже приємно, дуже-дуже несподівано. І згадала, на дитячій виставці в ТЮЗі, театрі юного глядача, куди ходили разом з лікаркою, колегою по роботі та її внучкою. Зустріла, а вони йдемо в театр, ходімо з нами. Чому б і ні? Вирішила тоді вона. «Ти не спала, погана дівчинська», – сказала Даза. «Ти не спала, тільки прикидалась?» «То й що, я думала, ти прийдеш і буду каятися чи бити?» І те й інше, засміялась Олеся, яка у мене була мармиза. Даза подивилась на внучку, очі блищать, як у Кицьки. Кицьки, яка вийшла на полювання, чи вже вполювала мишку. Велику мишу на ім'я Даза, Даздраперма, нехай. Вона стига посміхнулась, ледь, ледь, вимовила. Як тепер кажуть, у тебе була класна мармиза. «Гарно зіграна роль». «Я не грала», – сказала Олеся. «Просто я ходімо». Дорогою до будинку Олеся сказала, що хай бабуся не думає, що вона тепер слухатиметься. У неї своє життя. Тільки її. І ніяких прав ніхто на нього не має. Окрім хіба мами. Але мама хвора. В лікарні. Тож далі будуть кожна сама по собі. Вона й готувати вміє. «Ти ж бачила, що я майже нічого не хіла, що ти готувала», – казала Олеся. «І прати я вмію. Отже, кожен сам по собі я б сама лишилась, але не треба тревожити маму. Дякую, сказала Дада. За що? За те, що ти так все добре обдумала і розклала по поличках. Ти смієшся? Насміхаєшся наді мною? Олеся спинилася, стояла, і Даза відчувала, як у знову все закипає. Ні-ні, що ти? – поспішила запевнити бабуся. Але нотка іронії у її головці була. Нота до, нота ре. «Мені хочеться ревіти, як білузі», – подумала Даза. «Та чи білуги ревуть, чи риба плаче, і хто чує, і плаче. плач. У квартирі Олеся сказала, спатимеш у кімнаті. У нас, слава Богу, і ліжко, і диван. Ти не бідна родичка». «Я дуже багата родичка», – сказала Даза. «Тільки дурна». «Підозрюю, що не така вже дурна». От і порозумілись. Олеся показала, пирхаючи при цьому, як сердита кішка, як розкладається ліжко-крісло, на якому спала мама – Віта. Наче підкреслювала, що бабуся не знає, як це робиться. Сердито сказала, що їм добре спалось у двох, але мама відділилась. Щось на неї не йшло. Нехай повернеться, спатимуть разом, як дві лесбіянки. Хі-хі-хі, знаєш, хто це? Знаєш, сказала бабуся. Звісно, даза не змогла відразу заснути. Не могла. Кликала сона, він не йшов. Почала рахувати. Спочатку козликів, потім слоників. Подумки молилася, хоч не знала, добре це чи ні, і... Чи можна взагалі навіть подумки молитися в ліжку? Потім заплющила очі і дала собі слово не розплющувати, доки не засне, ніби як засне, то могла розплющити. І коли вже сон почав гладити її м'якою пухнастою лапкою, почула голос вредної Олесі. «Бабусю, ти не спиш?» «Ні», – сказала Гадаза, – «не можу заснути». «І я не можу». «То поговоримо, чи ти не хочеш?» «Не знаю». І після паузи. «У тебе було щасливе дитинство». Як тобі сказати? Спочатку дуже щасливе, десь років до десяти, ні, трохи менше. А потім? Даза відповіла невідразу, помовчала, бо нато зненацька було задане запитання. Ні, не так, не те запитання, те, щось серед ночі, болюче для неї. Давай я тобі розповім краще про щасливе. І вона розповіла про життя в різних містах, переїзд до Києва, про тата Романа і маму Риту про те, як вона любила чекати тата, а та, як любила оце вечернє підкидання вгору. Чим далі говорила, тим більше здавалося, що розповідає не вона, а хтось за неї, хтось чужий її голосом, хтось, хто давно знає про це щасливе дитинство і ось вирішив розповісти, бо думає, що вона не знає про нього. Тут вона спинилася, тишла в кімнаті, аж броніла. Олеся, Олеся наче не дихала. Оле, Даза обірвала себе на півслові. Бо зрозуміла, що внучка просто заснула посеред її розповіді, погана, невдячна порося, швидше великий підсвинок, свавільний, як сто напричених баранців, осля. Даза сердилася і сміялася в душі. Хай собі спить. Мабуть, з мене нікудишній оповідач, і розповідь нереальна, і не той час для розповіді. Вона спробує знову й собі заснути. Але сон не йшов. Натомість приплив непрошеним гостем спогад, якого не мало бути в її розповіді. Картина того пізнього вечора, коли вона прокинулася від голосів «Тата і мами». Голосів, котрі долинали крізь напіввідчинені відчинені двері. Даза встала з ліжка і підійшла до тих дверей навшпиньки,